EPILÓGUS A MÚZEUM 2019 végén Tel Avivba repültem egy hétre, hogy meglátogassam a német barátnőmet. Újságíróként Izraelben és a palesztin területeken dolgozott egy hónapig egy szabadságon lévő kollégáját helyettesítette. December elején egy este elmentünk a Tel Avivi Művészeti Múzeumba. Egy labirintusszerű épület brutalista és modernista keveredés jellemzi. Egy New Yorki barátom javaslatára Raymond Petibon amerikai művész kiállítását terveztük megnézni. Meleg volt még, mégis, amikor megérkeztünk a kiállításra, hideg borzongás futott végig rajtam. Épp mielőtt beléptünk, észrevettem egy németül és héberül is kiírt névlistát a falon. A nevek fölött a felirat, a Tel Avivi Művészeti Múzeum német barátainak galériája. A felirat alatt sorjázó vezeték nevek közt, mint a Gottesdiner és a Geitman, néhány különösen figyelemreméltó névre ugrott a szemem. Közel a tetejéhez, Gabriele Kvant. Gabriele, Magda Göbelz unokája, Harald Kvant lánya, azé a Harald Quanti, aki a Göbelz házban nőtt fel, de sosem volt a náci párt tagja, aki megpróbált a jövőbe nézni, de sosem szabadult a múlt tragédiáitól. A lista legalján pedig Ingrid Flick, Friedrich Karl Flick harmadik felesége Azé a Friedrich Karl Flické, aki a fő felelőse Németország háború utáni legnagyobb korrupciós botrányának, és a harmadik legfiatalabb fia Friedrich Flicknek, a leghatalmasabb és legkegyetlenebb német iparmágnásnak, akit elítéltek Nürnbergben, és aki három különböző korban lett Németország leggazdagabb embere. Friedrich Flick, aki képtelen volt elengedni, amit teremtett, és ezzel a birodalma és a családja széthullását okozta. Friedrich Karl, aki akár csak az apja, sosem volt hajlandó kárpótlást fizetni annak a több tízezer embernek, akiket kényszer vagy rabszolgamunkásként dolgoztattak a flikgyárakban és bányákban. Ezrek haltak meg ott, sok közülük zsidó volt, akiket koncentrációs táborokból vittek oda. Friedrich Karl fogta a milliárdjait és Ausztriába költözött, unokahugára és unoköccseire hagyva, hogy nyilvánosan elszámoljanak a család sötét múltjával közben Ingrid Flick folytatja elhúnyt férje szennyfoltos munkáját. És még mindig fenntart egy alapítványt a halott apósa nevével, aki elítélt náci háborús bűnös, és oly sok ember létbiztonságát és megélhetését lopta el, hogy a saját birodalmát növelje. A Kvant és a Flick nevet tisztelettel megemlítve látni egy izraeli múzeumban Héberül is leírva, ez, ahogy a német mondja, Unheimlich. Hátborzongató volt. Az örökösök nemzedékének még mindig van lehetősége, hogy változtasson ezen, mielőtt továbbadja a birodalmat, hogy elkötelezze magát a történelmi átláthatóság és morális felelősség mellett, és feltétel nélkül törekedjen arra, hogy visszafizesse a társadalomnak azt az óriási tartozást, amit apáik hagytak hátra. És az örökösök gyerekeinek cserébe esélyük lesz rá, hogy hatalmukat és gazdagságukat egy jobb világ megteremtésére használják, amelyben nagyapáiknak nincsen helyük. Gabriéle és Ingrid neve alatt ott állt a gyerekei is. Gabriéle fiainak neve, akik most harmincas éveik elején járnak, és a világ legfiatalabb milliárdosainak, a flikikreknek a neve, akik pedig a huszas éveik elején. Ők a következő nemzedék, az én nemzedékem. Mi majd jobban csináljuk. Mondtam csak úgy magam elé. A barátnőm rám mosolygott, kihagytuk a kiállítást, kisétáltunk a múzeumból, bele a meleg decemberi estébe és egy új évtizedbe.